יהושע, פרק ז' וימעלו בני ישראל מעל בחרם. ויקח אכן בן קרמי בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה, מן החרם. ויחר אף אדוני בבני ישראל. וישלח יהושע אנשים מיריכו האי, אשר עם בית אבן, מקדם לבית אל. ויאמר עליהם לאמר, עלו ורגלו את הארץ. ויעלו האנשים, וירגלו את האי. וישובו אל יהושע, ויאמרו אליו. אל יעל כל העם, כאלפיים איש, או כשלושת אלפים איש, יעלו ויכו את האי. אל תיגע שמה את כל העם, כי מעט המה. הם... ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש. וינוסו לפני אנשי האי. ויכו מהם אנשי האי כשלושים ושישה איש.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 למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן? לתת אותנו ביד האמורי, להעבידנו? ולו הועלנו, ונשב בעבר הירדן. בי, אדוני, מה אומר, אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הקנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו, והכריתו את שמנו מן הארץ.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 יקרב למשפחות, והמשפחה אשר ילכדנה אדוני תקרב לבתים, והבית אשר ילכדנו אדוני יקרב לגברים. והיה הנלכד בחרם, ישרף באש, אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית אדוני, וכי עשה נבלה בישראל. וישקם יהושע בבוקר, ויקרב את ישראל לשבטיו. וילחד שבט יהודה, ויקרב את משפחת יהודה, וילקוד את משפחת הזרחי. ויקרב את משפחת הזרחי לגברים, וילכד זבדי. ויקרב את ביתו לגברים, וילחד אחן בן כרמי, ונזבדי, בן, בן זרח, למטה יהודה. ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים נא כבוד לה' אלוהי ישראל. ותן לו תודה, והגד נא לי מה עשית, אל תכחד ממני. ויען אחן את יהושע ויאמר. אמנה, אנוכי חטאתי לה', אלוהי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. וערב השלל, הדרת שינער אחת, טובה, ומאתיים שקלים כסף, ולשון זהב אחד, חמישים שקלים משקלו, ואחמדם, ויקחם, והנם טמונים בארץ.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 וישב אדוני מחרון אפו. על כן קרא שם המקום ההוא עמק אחור, עד היום הזה.